دا حدیث بینځه سان دی یو مقبول چې سکه روایت نقل کوي خدا خلاف نه سمسل دا, دا وسکو خلاف نه نه دا معتبر دی مطلقن قوله لمصوی موثبر و نه دا به بیا یا مستقل حدیثی دا غ غیابه در مخکی حدیث کوم ده د موثبرم ثقه داې سټوکله دا غې تاتیمه د کډې دا په اتفاق شو نو دی وای چې زیادت راوی حماده رواتو د صحیح او د حسن مقبولتون دا مقبول دی تر سوچ دی نی مخالف د روایت داغه چا هو او ثقو شدا سری کرلی اوس طالبانو ثقه شړلی دی اگر روایت نقل کئ او دا اوثق خلاف کئ او دا اوثق او روایت تبوی محفوظ یو مقبول شوندی امس شو سشو؟ محفوظ او ثقه دی, دی زیادت تبوی شاز درې شو او که ضعیف لګید شيق او خلاف ناقل کید نو نا ده ضعیف روایت تبصوی منکر ناشنا دې کنه شيق یې نه پیږي دا وینا نه ده او دا شيق روایت تبصوی معروف نکول احسان شو شو پینځه مقبول محفوظ شذ معروف منکر دا خبر اوسف. دا زیادت طالبانو چې تبلېږي دا د مرفو د صحیح روایتو نه مخالف نه خبره باندې رسیدا بیا بګړي زیادت ثقته چاکه صحیح روایت والے ثقه ایو کدا حسن روایت را وی ویو ثقه زیادت را کوي مداسره قبول روایت یانه زیادت ما دکونه لا تنافی بینهما و بین رواید من لم یذكرها ها زیادت لأن الزيادة اما ان تكونوا لا تنافی بینها و بین روایتن من لم یذ قرآن ٹیک شو؟ چاچنا دے ذکر کردے نافو قبول مطلقاً لیکن داپ حکم دا حدیث مستقیل آگا کردیں چه تفرود کردے پدی بانی صحقہ فلا یرویح یا شیخ اینکتا غیر رموز و اما ان تكون منافیت رکھتے حیث یلزم من قبول ها رد الروایت الاخران او صحیح روایت یا ترجهوبهونه ما باندې معارضه او مشهور ده یو زیاته ډلې د علما نو قول په قبول دي دت مطلقن بغیر د تفصیل نه خو ترات لنې دیکېنی په تاريخ د محدثینو هغه چې غیر شرک دي په صحیح کې جنې شاس ها نشي شاسو ماری وي چې بیا نشي قبل لري کنه او بیا تصویر کئ د شذوذ په مخالفت <سؤال> د سیقه من او اوس په منو بیسنه خبرلی نو موږ چې مقبول دي نه لاي تفاصلن قبول دي خبربانې کوی شویم ولکه بمن اثر ذلکه منهم مع قرائه درشتہ د انقفاء شذوذ په حد دل هدي ن تعریف د حدیث صحیح کیو د ادرنګ له حسن کیو د تداوی وای او المنقول عنایمه الحدیث مشکردی منه کاپد بن دین او شیخ نے وا دین المدینی و البخاری و زیادت او به حدیث منون و درغو دین و غیر این ازبان تزیید میقیمه اد ادب زیادت او لکن و را منهم الا کو به زیادت مطلقاً نوی ممتاز ممتاز مو آجدو مو آجدو نا نا و واجبون من غما یچد خلاف غندی کنه سالبان خبر کو قدری موافق خلاف نین قبول لدغه زیادت قبول لدوین واجبون درجه لیکن دو خبر ادا چته د دې زیادت د قرآن او د سنت او د اجماع نه کیدلو نو دغه زیادتوم قبول خبر بانے پوشی. لو دی خبربان پوښي لوې ابراهيم ته یې می تفروت کړل لیکن نو اذا قران څه خبربان پیږي کنه همغوې د دې متاویم موجوده خطا نظر تدینا صریح نس د دې تایید کی ویزا قران نو دغه هم سره چې اجماع صریح قرآنی یا صحی سنتي تا ته ايت کي دغه غري وایي قبول له واجب منداري د اطلاق کي مي شاتيي تل قول به کو به کوريږي به قبول مطلقا معنا نص شافي يدل على غير اغدا شنوي فانه كاربيات نه کرامي حدا ما يو ته بربي حاج رويه په جزب کې معنا سوچ او ذات کړل وي کومه ذات شریکه احد من انا دالک دایونه راسهکه او مداخره بما وصفه ازره دالک حدیثه انته که موافقی نو داخه صفته ما فقط دیوکه مخالفی داغه نو سانده ده, ده دا ده حدیث یعنی دا ده حدیث سو کو کمزور اګم ومقتزو انه دا, دا, دا, دا, دا خلف کو حدیث دیو زیادت دادل دا دا بنی امام شافعی لازمي قبول مطلقن بلکی قبلیګه اغه من الحفاظه لوی, لوی لوی علماء زیادد نقل کی لوی کسان دا نو او ای اغه حفازو سند معتبر ګرځول رسم نه یکون حدیث هاذ المخالف انقسم حدیث من خالفه من الحفاظ وجال نقصان هاذ الروي من الحديث دلیلا على شيئته یا نو يدل على تحري سوء فكر وجال ما هذا ذلك مضر بهديثي یعنی مخالفت کی جین نو نه قبول دمان حاصل ادا dagger ke izhar to parayog ka agend ho maqboolan mutlaqan lam takun mudiratan mai hadith sahibe us mahfooz o shaz mahfooz satalishi لمزید ضبط او کثرت عدد او غیر ذلک من وجوه ترجیحات نو راجیه دی ته محفوظ وای او مقابل هغه ته مرجو او ویل به شو ورته شاز طالبانو که خلاف شوی سقه خلاف کړی دی ته چا د اوسق نو د ثقه روایت ته سوی محفوظ حفاظت حفظت دی او د ازان ل روایت کین نو دا مرجو دی اگر راجیه شوداسه شو مرجو دی ته شازوم وریشي مثال ویسن ی رسول الله صلی الله علیه و نسائی نسائی نسائی منسوب نساء نسائی منسوب ملکہ فرض اور نسائی ابن ماجہ طریق ابن ماجہ نے عامرو مدینہ ہم نے ہوئے نتان عمرو مدینہ ان رضی اللہ تعالی سوفیہ راہ رسول اکرم صلی الله علیه و وتابع ابن عينه على وسيد النيجري وغيره وقال محمد بن زيد ترىوه انا ابن الجلال انا وصي دورم ابن عباس ابن عباس <تصفيق> نهوي ابو حاتم محفوظ حديث ابن عينه تيكشن ده محفوظ شو مفحماد بن زيد من, من اهل العداله والضبط ومع ذلك رجحه ابو حاتم روايه اكثر من مثال من تخدت طالبانو او خلاف دغه نه او رفه من هاغه تحقیق ان شاد ما رواه المقبول ثقه مخالف داغه چا اول منه او سق منو او دا متمدپه تاریخ د شاد په اصطلاح د مصالح حدیث والا المعروف والمنکر او کثیر واقع شو مخالفت ضعیف راوی دی هغه مخالفت کوي د چا د ثقه نو راجح دی تا معروف بای اغاسم دی سقا روایت مشهور دی او مقابل اس دی ضعیف راوی دی اغدا زیادت نکل کئی و داوی مخالف دی دا منکر اسو کی نا پی جان اغاسی که نکل کئی نا اخوکا پی دی جدا بای نکل کڑاوی گا دا منکر ناشنا دی مثال لری ما رواه ابن عبی حاتی من طریق حبیب امنی حبی ابن و هو اخو حمزت ابنو حبایی بین اززیاد تیل خصوی المقری قاری من ابی ساقن ازار ابن حرسنان ابن عباسنان نبی سنن قال من اقام الصلاة و آتا الزکاة و حج و ساما و قرز دیر قیراوی ملمستوب تا تخل الجنن و یبو حاتیم هو من کرون علاوه ده دن سقا تغا روایت که این ابی ساق موقوف و دا مشور ده دی دست زکر که مرفو نو دا ضعیف راوی ده او د شقه و خلاب که شقه موقوف زکر که او دیسه که مرفو نو دا دا دی مرفو رواید تبسوی منکر او د شقه د موقوف رواید تبسوی معروف که ہوئی دا. او دا معلمی که بفند حیلل الحدیث دا نقصانات وائی فرق شاز دا منکر ناینه جدا زکره او په یاندې شپدي سره په منده شاذو د منکر کې عموم او خصوص منوجهندې درې ماده والی کنا د اشاره او دکه د په منده کې اشتمان فی اشتراط المخالفه او افتراء که شاذ روایت د سقا او د صدوق منکر روایت د سو ضعیفه او کړه غفله من سوغوینه بعض کسانو غفلت کړې ده دوا برابر کیږي او فرق دی متابات وای مرګتیه ته وایو ټیمस्टन څه دی څنګه چې وای وای وې مداره وماتتقدم ذکر منصب دی علاقې तालिबानو دا فرد نسبی دی دین پردا شکار یو دکنه یو څنګه کوي نسبی او تاسو کو محسوس شاګرد او استاد په نسبت سره سره تفرد واټش وي اوس دی فرد پارا داسې لګیا د کتابونو ګوري د لیبل پیدا کو لیبل تباسوې مطابق او دیول اول مطابق دغه تایګو شپاوې په خبره باندې اوسو ګوریدا عبارت زده لري وای هم دا قدمه ذکرونه فرد نسبی ایموجي د بعد زم کونه دی موافقت د نو دا دوی موافقت که انکه دیتا مطابع وی پا کسری سره مواحدی مواحدی دا چه بادا یو تکره دی وست دا مطابعات طالبانو دی دا مراتب د یو مطابعات تان دی دے, دے سند دا حدیث چیزی کرکی پوشه پا با خبر بانی نا یوازی والی چی پا سند حدیث نو موافقت چی پا شیخ کیی تبروانې پوښتې له چنه چا ما فقط کې د پښیختي او د شوی دا متابعت سره تام او که چې شیخ او شیخ برخې ته راشوي انده ته متابعت شوی قاصر نافخ موږ ورته په خپل حاصل شو راوی د پاره هم نو تام دا تام په نظر کې شي کومنکو په یل قاصر قاصر او دغه نه هیڅ تکلیفه دین سره تقویاتای دیو شو مثال له متابعت اوه مثال متوابد مرام شته علم ان ماری کې نان حدیث عبد الله ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره تسو ایشرو یوکم دیر شوې کلمیاش روزه مانی شته دې شوې او ما ماتوي تر دې شوې او کپړ کې شو پتاش نه ورز پرکه دا حدیث په دې لفسره ګومان کړه د ایپون شافی تفرد کوي پرې باندې مالک او دائش مارکر پا غرائبو دو شایفی کنید انو بہادل اسنار بلصفین غم علیکم فقر درو لہو اندازہ کئی <سؤال> داد پارا لیکن ها وجدنا لشایفی مطابعان وحوا عبداللہ ابن مسلمت القانبی و قضائق اخر جل بخاری انہو ان مالک و حاضر المطابع تامت خبروان کوش داد بیزاد او کشیخ کش شیخ کے مطابع چنان قاسر پیسی ابن حضیم آمین روایت آسیم ابن محمد این آن آبی آن آبی محمد ابن زیدن عجدی ابن اللہ ابن عمرہ ختمیلو ثلاثین مسلم من روایت عبید دلالہ ابن عمرہ آن آفین آن ابن عمر بلس فق درو ثلاثین او اقتصاد اکتفاق پدی مطابعت برابر افرشداتام یا قاسری پیتی بارد اللفظ سره. او که راد دلو که بل معنه نو ام کافی ده لیکن دا مختص دا وکی دو د ده در روایت دا دق صحابینا او که بندیگی نو بیا اعتبار لري اوس شاهد ستو اتاریبان دا غا متابعات تے دا فرد النسبی خواه که دا لفظن متابعات بی او که معنن بی خبر بانی پوش بی نو دیتا شاهد ہوئی ها فرد دونکی که لفظنی نو نهو او که نا الفاظ جن وی نو او که معنی نهو فرض کوي لیکن زیات تر انده شاهده دونه دپاره استعمالي دی وی که چیر بیا مونده شو متن چیر روایت کیدلو د حدیثه صحابی اخرنا یشبهه خلفه مشابهه دی فرض نسبی سره سره په لفظ او معنی کې یا صرف فمانه کې فقط نو دیتا شاهد وی گوا نیو گوا پسند بل گوا اې کنه چې تخیه ادیلی پلانې پلانې دیتا مساروه في الحديث اللي ذكرناه مارو محمد بن اسنيد عن ابي اسند الله دارا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في حديث عبد الله بن دينار انه بالمعنى فهو رواه البخاري من روايه محمد بن زياد انا ابي هرره بلفظه فان غم عليكم فاكمل عده شعبان 30 و خص قوم المطابط صرف لفظ که برابر از روایت ده دق سوابی نی یا نی او شاید آغا چه حسیلی بیلمانه کزایل که فراجی خول ده اولا نیره چه شاید ده فرد نسبی ده پارمطابی لفظن و معنان دوان و معنان ده اطلاق ده سکی گی شاید خوص ده تفشیش و لطون ده ده فرد ده پارم بل روایت ده تا اعتبار ہوئی دته سوی اعتبار وي ورمنه ته په ورته کې مې ځواب ویل نو ساينی جوړ اجزای دایېک حدیث دی چې ویل کیږي چې هغه املا او د اعتبار وکړو مې سره مړې او متابقت او کنيستندې فعلته اعتبار وي د لټون دی, دی فعلته سوی اعتبار مو ته برواله خويواله شدید پرسه شي پیدا تدا پی دیو کی او ته د پی خوي وګرځي تایید دا کوم لکه یو به تتبو جستجو لټون بکید مختلف اسانیدو په جواز میو کې یا په مسانیدو کې مسند احمد ابن حنبل وغیرہ یا اجزا کتب الاجزا امالی وغیرہ ټول څه وګوري په کې ورته طرق لټه د دې زمانه کې هو جو اسان نه لاسړې پدی کې ماهر دي کنه په کمپیوټر لیول کې دې مانو ان شو نه روایتونه لا بړا وړي را وړي را وړي دې پتو لکه چې دا یو د نورم سره طب ربنا رصيغي ابو حسن وقال ابن الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد امم تجو مؤنذ باركسم الله وما ذا هو ليس كبل هو هيئه التوسل اليهما بل كذا كيفيه سجوده تشريغي مطابعات او شواهد و طاقوش بخبره بانه اغا کیفیت توایمانه اغا فیل تواید جستجون و جمیع ما تقدم من اقسام المقبول حاصلی کی فائده تقسیم بیتبار مراتبی عند المعارضه پو وخد مقابله کی ده دی تقسیم فائده من کمالو مشوص بده ویش مقبول و محکم و مختلف الحدیث وزداد حدیث مقابله رانه نسخ جل وکم ناسخ منسوخ وګورم <سلام> ترجیح صورت وګورم مشکل مختلفو حدیث یا توقف په بګیکو کټسافت په بګیکو دا خبر ذکر کړی